Тут ви можете посилити свою ненависть до людства, а також швидко вилікуватися від власної величі, незрівнянності та снобізму. Це одна з центральних крамниць міста, де торгують дорогими речами, мештами, аксесуарами. Колись на цьому місці теж був публічний заклад. Там гралися в богинь товсті продавщиці з дешевим перманентом – на недбало пофарбованій голові. Вони були готові розчавити все людське, що вклав у тебе Бог, батьки, вчителі, що вклало в тебе життя. Наші голови, душі, серця це крамнички, шухлядки, скриньки, автомати, каси, склади. Вони робили це легко, наче феї за допомогою чарівних паличок. Одне їхнє слово до тебе, і ти відчував себе лайном, чекляв їх, а цього цілком достатньо для того, щоб убити в собі людину. Людину. Зараз замість товстезних продавщиць залом фланкували модні та стильні хлопчики та дівчатка. Але за змістом нічого не змінилося. А може стало навіть гірше. Тітки могли зглянутися на тебе, враховуючи твій вік, свій хороший настрій, не помітити тебе, сконцентрувавшись на іншій людині. Ці ж усе помічали, водночас не помічаючи нічого. Тебе для них не існувало як і твоїх бажань, сподівань, мрій, потреб. Тебе не було. Ти думаєш, що ти існуєш, що ти щось значиш у цьому світі, маєш якусь вагу, то зайди сюди, і ти побачиш, що тебе немає. Вони обговорюють свої проблеми, обмінюються телефонами своїх цирульників, візажистів, фотографів, вони діляться інформацією щодо модних дієт, салонів, кінотеатрів. Вони вважають себе єдиними, хто заслуговує на увагу. Боги, королі, принци. Найвищі постаті у всесвіті. Ти ж ніщо. В тебе немає імені, статусу. Тебе позбавлено голосу, народження, мови у тебе немає нічого, щоб могло їх зацікавити. Щоб могло змусити їх подумати про тебе, як про людину, таку саму обрану Богом, як вони. Якщо у тебе немає грошви, ти зайва меблина, котра, це ж треба, яке паскудство, має нахабство швендяти і плутатися в них під ногами. У тебе – Є грошова? Ще й немала. Вони звикли до того, що у деяких людей є гроші, але вони не вважають їх за людей. Ви гаманці, кредитки, дірки гаманців та кредиток, або жебраки. Все. Ось таке просте ранжування. Подобається? Вам щось із цього підходить? Ким ви хочете бути? Ким конкретно на цій шкалі? Після того, як мене пару разів штовхнули, а одне малолітнє стерво спитало гидким голосом: "То ви берете ті паці штанці, тому що ви їх уже засрали? Якийсь жовтий з'явилося на білому, а його не було. Зараз ви їх повісите, типа, це не ви їх зіпсували?" Ось уже й гудзик хитається. І підете собі, тіпа типу, ви ні до чого. І що? Хтось мусить їх купувати після того, як ви жмакали їх у своїх пітних руках? Вони ж світлі. Розуміти треба такі речі? От то вже тут. Ходять, тіпа, типу, круті сюди, блін. Все. Поїхали. Терапію пройдено. Мені час додому. Без проблем, каже таксист. Я починаю підозрювати його в тому, що він записав цю відповідь на магнітофон і постійно її вмикає. А сам тим часом смашно мене матюкає. Зупиніть біля метро, я хочу пройтися, кажу я згодом. Без проблем. Зараз я його вдарю. Натомість я сплачую за проїзд. До мене наближається білий собака з мордою схожою на відкриту величезну валізу. Мене паралізує. З темряви виникає чоловічий силует. Боже мій, не бійтеся. Аля, Аля, до мене доцю, до мене. «Що ж ви свою доцю пускаєте без наморника?» «Вона ж і зжерти людину може», – докірливо кажу я. Зазвичай собаки відчувають, що я тримаюсь від них осторонь і надаю перевагу котам. «Майки. Написи на майках. Я ж вам казав». Собака крутить хвостом. «Так, ви маєте рацію». «Цілком. Ну, вибачте, що Аля налякала вас. Вибачте. Це моя провина. Я дістаю цигарки. Дивно, але мені затишно з цим чоловіком. Треба побути на повітрі. Вдома батька, Ірка, молотки та паяльники, залізяки та брух на балконі. Треба вгамувати серце, воно аж вистрибує». Я боюся псіву.